És dimarts, 12 de desembre, i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us oferirem les paraules més destacades que Joan Vigas, portaveu de Som Gent del Poble, primer tinent d'alcalde i regidor de l'Institut de Promoció Econòmica, ha deixat a la nostra sintonia. També us explicarem que la policia local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra van poder detenir dues persones per, presumptament, robar set bateries de camions la setmana passada. La informació comarcal ens portarà fins a Palamós per explicar l'incendi que es va produir ahir a la nit i que ha deixat més d'una desena de ferits lleus per inhalació de fum, un incendi que es va produir en un bloc de pisos ocupat. De la mà de l'Irena de les Heres sabrem els detalls del desè aniversari de la Fundació Palafrugell Gent Gran. L'Irena ha pogut conversar amb Francesc Magant i Patricia Roig. I tancarem aquest informatiu d'avui conversant amb Xavier García Balda i és que el Club Hoquei Palafrugell rep la visita de l'Igualada en un partit que podreu escoltar a través de Ràdio Palafrugell. Comencem aquest informatiu d'avui dimarts 17 de desembre i doncs, oferim-vos les paraules més destacades que ens ha deixat el primer tinent d'alcalde i portaveu del grup municipal Som Gent del Poble a la sintonia de Ràdio Palafrugell en aquesta roda d'entrevistes que us venim oferint des de la setmana passada amb tots els portaveus dels grups municipals que conformen l'Ajuntament de Palafrugell. Avui ha estat el torn de Joan Vigues, primer tinent d'alcalde i regidor de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, el qual, entre d'altres coses, ens ha destacat que durant aquests sis mesos han tingut temps de situar-se i d'adquirir l'experiència que els hi mancava, sobretot amb ell, ja que no havia estat mai en primera línia política i també el seu partit. I, d'altra banda, també ha volgut doncs, posar de relleu que, malgrat que formen equip de govern amb Esquerra Republicana i també Junts per Catalunya, doncs, en aquest sentit, no ha volgut dividir-ho per partit, sinó com un únic grup on no hi ha partidismes. És que nosaltres, no jo no... Jo no ho entenc com tripartits nosaltres el nostre grup és un, és un grup és un grup que, que es va haver de constituir com a partit polític però és un grup de gent que ara està treballant amb un altre grup de gent i, i nosaltres fem, ser, servir i fem servir la lògica i fem servir el ressuscini normal i corrent per treballar en grup però jo entenc que, que aquest grup eh, si hiant per partidisme malament. Aquí el que hi ha és una, un grup que intenta treballar per tirar l'empresa endavant. Ha destacat que són un equip cohesionat i il·lusionat i que això sí, queda molta feina per fer i que l'Ajuntament de Palafrugell, doncs, en aquest cas el govern, ho té present. D'altra banda referent a l'entrevista que Alfons Rius va concedir en aquesta emissora la setmana passada d'una doncs, banda s'ha mostrat agraït per les paraules que li dedicava a la seva persona, per la tasca que està duent a terme al capdavant de l'IPEP, però també ha volgut destacar que, que aquestes bones paraules del portaveu de Palafrugell en Comú, Podem, doncs, també han de ser extensives a tota la feina que han fet els tècnics actuals i també els anteriors, ja que aquesta és una feina que ve de molts anys enrere. Gent de l'IPEP actual i gent de l'IPEP d'abans, com, com en Narcís Ferrer i l'Albert Gómez, Narcís com a, com a cap tècnic i l'Albert Gómez com a regidor i tota la gent que hi ha en aquest moment treballant a l'IPEP. L'IPEP és una realitat, és una feina de, de molts anys actualment, i que, i que funciona, funciona, hi ha molta feina, sí, bueno, esclar, és que la promoció econòmica, podem entendre promoció econòmica, quasi tot és promoció econòmica. Doncs Joan Vigues, que també destacava que queda molta feina per fer l'IPEP, perquè el, promoció econòmica abarca molts àmbits del municipi, i també hi ha molta tasca que encara queda per fer, entre aquestes eh, tasques que tenen entre cella i cella des de l'Institut de Promoció Econòmica, doncs és desenvolupar el pla de comerç que ja es va començar a fer en els darrers mesos del tàndem format per Albert Gómez a la Regidoria i Narcís Ferrer com a cap d'àrea de Promoció Econòmica. Va, el va començar a desenvolupar l'últim tall de Narcís Ferrer i Albert Gómez i nosaltres hi estem posats molt i molt i molt a sobre i amb, aquests, amb aquest temps, doncs amb aquests sis mesos eh, jo tinc la sensació que Hoxigen ha agafat una embranzida important i nosaltres en som, en, som en som a darrere i en som a darrere amb, amb, amb molta força perquè creiem, i aquest estudi ens ho indicava, que és la base base perquè el comerç de Pavafussell pugui tirar endavant. En aquesta conversa que Rafael Corbi ha mantingut amb el primer tinent d'alcalde i el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, amb en Joan Vigues, doncs, també hem pogut notar un Vigues doncs, crítica amb, amb l'Ajuntament, en el sentit doncs, que encara queda molta feina per fer, que hi ha moltes coses a millorar i que són conscients de les mancances i també valoren que l'oposició actui de forma constructiva. Tot està per millorar. Hasta Messi està per millorar. <laughs> uh, tot. Tot té de millorar I, i som conscients de les, de les mancances I, i, i, i valorem quan l'oposició és una oposició constructiva i, ens, don, i ens, don, ens diu les mancances i ens diu de quina manera els podem pod ells els podríem arreglar i, i ho valorem. No valorem, la, no valorem perquè de més no és la nostra. el nostre grup no és un grup d'oposició no seria un grup d'oposició destructiva no en sabem, nosaltres si tu mires tot el que ens heu pogut crevar nosaltres no hem anat mai contra ni un partit ni contra ningú nosaltres el que hem fet és dir això ens sembla que pot millorar i, i, i, ho, i ho faríem així D'altra doncs, banda, també ha tocat altres temes i amb una carta fictícia als Reis d'Orient, doncs Joan Vigues, entre altres coses, doncs de manera poder desenvolupar una bona zona d'aparcaments, que el comerç estigui més cohesionat, impulsar, continuar impulsant el mercat de Palafrugell i també doncs, posar la mirada en la indústria i el turisme. Uh, Carta als Reis del 2020 amb uh, gran part doncs moltes coses de les que tenim uh, en moviment uh, uns pàrquings més ben senyalats, puc adelantar que sembla que amb un espai curat de temps veureu, veureu, la, veureu la, el canvi que pot haver-hi un, uh, un... Una, un comerç molt més cohesionat molt més cohesionat i en, en acceptar el repte que se li ve sobre que és un repte important sempre hem de que Palafurell és el poble que té més metres quadrats de gran superfície de tot Catalunya però també, també hem de dir que Palafurell és el que té Uh, la quantitat de peix fresc diari per metres quadrats d'exposició de peix de, de tot Catalunya per evitant amb el qual hem de, hem de protegir el, mar, el mercat, hem de protegir aquest comerç, a nivell industrial hem de, hem de desenvolupar Uh, tot el que és la zona industrial que estàvem parlant abans a nivell turístic hem de consolidar aquesta desestionalització que estem conseguint. estem intentant preparar per la segona quinzena d'octubre alguna cosa que ens lligui l'on colliga primer, primer cap de setmana, erradica el segon cap de setmana i uh, uh, allargar una mica més la temporada i um, consolidar els flors i violes. Doncs una entrevista de Joan Vigues que podreu recuperar a través de la nostra pàgina web radiopelafrugell.cat en els propers minuts i d'altra banda doncs ha destacat, entre altres aspectes, doncs també ha volgut posar la mirada en el fet doncs, que no es poden fer grans apostes, sobretot des de l'àrea de promoció econòmica perquè el pressupost és molt ajustat i també ha fet una valoració de les altres dues regidories que té són Gent del Poble com són les d'Obre Pública i i esports. Us recordem, aquesta conversa la podreu recuperar a través de radiopalafrugell.cat en les properes hores. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació posarem la mirada en una notícia de successos que va passar la setmana passada però que hem conegut avui i és que la policia local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada, com us dèiem, dos homes per un presumpte delicte de fur. L'actuació es va poder realitzar gràcies a una de les càmeres de seguretat instal·lades al municipi. En aquest sentit, el vehicle dels dos detinguts per robar set bateries de camió va ser localitzat quan entrava al municipi. Els detinguts són dos veïns de Girona de 21 i 38 anys que ja tenen antecedents per robatori. Se'ls acusa d'un presumpte delicte de fur per robar set bateries de camió valorada en uns 2.200 euros. La detenció va tenir lloc quan la policia local de Palafrugell va localitzar el vehicle en què viatjaven després que fos detectat per una de les càmeres de control d'accés al municipi. Un cop interceptats, identificats i immobilitzats, la policia local juntament amb els Mossos d'Esquadra van procedir a la seva detenció. Els detinguts us hem d'explicar que van passar ahir a disposició judicial i van quedar en llibertat a l'espera de Judici. Així doncs, amb aquestes dues gràcies a les càmeres de seguretat, la setmana passada es van detenir fins a sis persones. Les càmeres, recordem, van ser instal·lades a diversos punts d'entrada a Palafrugell al passat. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts, que ens durà fins a Palamós per explicar que un incendi en un edifici ocupat obliga a tractar 14 persones, cinc menors, per intoxicació de fum... Un total de 14 persones, cinc d'elles menors, com us dèiem, han hagut de ser tractats a l'Hospital de Palamós després de resultar intoxicades pel fum en l'incendi en un edifici de 3 plantes del carrer Miguel de Cervantes de la mateixa població. Es tracta d'un edifici ocupat i el foc hauria començat al quadre de llums del bloc de pisos les causes de l'incendi, però encara estan sota investigació. Tots els ferits, amb excepció d'un home, ja han estat donats d'alta del centre sanitari de Palamós, segons confirmen fons de l'hospital. L'home, que va patir la pitjor part i que va ajudar alguns veïns en el moment de l'incendi, en canvi, haurà d'ingressar al llarg del dia a la cambra hiperbàrica per forta inhalació de fum. Els fets van tenir lloc cap a, quarts de, cap a dos quarts de deu de la nit i, segons els bombers, el foc ha afectat l'entrada de l'immoble. El cos d'emergències va extingir les flames, però l'escala va quedar plena de fum perquè havien deixat les portes obertes de l'habitació de comptadors. Els veïns de l'edifici es van confinar als balcons dels seus domicilis i els bombers els van haver d'evacuar. El servei d'emergències mèdiques va assistir 10 dels ferits de caràcter lleu, a 7 d'ells els va evacuar en ambulància fins a l'Hospital de Palamós, mentre que 3 persones les van haver d'entendre in situ i els van donar l'alta en el moment dels fets. En lloc de els fets eh, hi van traslladar-hi set ambulàncies del SEM, quatre dotacions dels bombers, quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues de la policia local de Palamós. La investigació de les causes del foc encara està en mans dels Mossos i els bombers. Es dona el cas que tot l'edifici estava ocupat per dues famílies. La propietat del bloc és d'una entitat bancària. Un moment ara per tornar a casa nostra i a continuació doncs posarem la mirada en una notícia que ja us vam explicar la setmana passada al voltant del desè aniversari de la Fundació Palafrugell Gent Gran i avui doncs hem convidat els nostres estudis amb Francesc Magan, el president de l'entitat i també a la Patricia Roig una conversa que ens arriba de la mà de la nostra col·laboradora la Irene de les Heres. Hola, seguim aquí a Ràdio Palafrugell, aquesta vegada en Francesc Magan, director tècnic de la Fundació Palafrugell i Gent Gran, i Patrícia Roig, responsable higienico-sanitària. Estem aquí per parlar de l'aniversari dels 10 anys del centre. Hola, Francesc. Uh, hola, Patrícia. Uh, ens podríeu bon explicar una mm. mica quin servei ofereix la Fundació Gent Gran? Mira, la residència té 150 places... D'aquestes 150 places, 114 són places concertades i 36 són places privades. Les 150 persones que tenim a la residència hi viuen 24 hores al dia, 365 dies a l'any. També tenim el servei de centre de dia amb 40 places, de dilluns a divendres. I poden venir o al matí, o a la tarda, o bé tot el dia. D'aquestes 40 places, 25 són concertades. Llavors, a veure, a grans trets hi ha assistència mèdica, d'infermeria, suport psicològic, ajuda per les activitats de la vida diària, servei d'abogaderia, servei de, de podologia, servei de perruqueria i un programa anual de tallers i activitats d'oci i de lleure. Llavors, la, la cuina de Palafutzell Gent Gran fa àpats per menjador social, també ubicat en el centre, i per càtering domiciliari que distribueix Creu Roja. Perfecte. Estem aquí en motiu també de la celebració dels, dels 10 anys de, de la Fundació Gent Gran. i eh, Ens podríeu explicar una mica què, què s'ha fet durant aquests 10 anys? Molta, molta feina, no? Bueno, a veure, el primer que vam fer va ser posar en marxa el centre, que no va ser qüestió de, de dos dies, sinó que ens va requerir ben bé un any per posar en marxa tot el centre i potser una mica més, eh? Nosaltres veníem d'una residència de 45 de 45 residents, el que aquí al carrer Hospital, que la gent coneixia com l'Hospital de Palafrugell, i clar, passar en un centre amb les característiques que ha explicat la Patricia doncs és un canvi important i doncs, això va incloure doncs, la mudança d'entrada, després l'acollida de nous residents i la cerca de nous treballadors per poder atendre aquests, aquests residents, no? Però vaja, si, si, si ens haguéssim de quedar amb... Perquè de tantes coses que hem fet ens podem quedar amb un parell o tres per destacar-los, no? Si ens haguéssim de quedar amb coses importants, jo destacaria tres coses bàsiques. Una que ha sigut obrir-nos al municipi. Uh, i aconseguir relacions doncs, amb diferents col·lectius amb els que ens hem enriquit i hem uh, col·laborat mútuament associacions, escoles, instituts i, i, i bé, ten ja teníem feina feta però, però s'ha anat estenent a poc a poc després, el nostre motiu de ser, no oferir a la gent gran de la Fundació un espai per viure per conviure uh, per crear aquest entorn substitutòria a la llarg eh, amb un munt d'activitats de lleure i, com ha explicat la, la Patricia, doncs assistint eh, mèdicament aquell que necessita fent que aquestes persones d'alguna manera tingui la sensació d'estar en bones mans no? de persones que si triessin tornar al centre eh, doncs que responguessin que sí si poguessin tornar a triar i haguessin de tornar a, a anar a un centre que, que diguessin que voldrien tornar a venir a, a Palafruir el gent gran. I després una altra cosa que hem fet important a nivells assistencial doncs ha sigut crear un pla de qualitat de millora contínua de les nostres tasques que no s'acaba mai, no? perquè sempre hi ha uh, objectius, millores i, i feina a fer. Amb això doncs, bueno, doncs hem implantat de, enquestes de satisfacció, uh, processos participatius amb els residents i, i, bueno, i, i anem desenvolupant nous paradigmes, com per exemple el de l'atenció central de la persona. Perfecte. I una mica avaluant aquests 10 anys, us heu trobat amb algun problema amb... Amb alguna cosa bueno, més que no hagueu explicat sí, fins ara. també, igual que hem fet moltes coses molts problemes, perquè tot això que hem explicat doncs, ho, ho hem fet eh, salvant molts obstacles. Eh, D'entrada, el sector de la gent gran, que segurament ja ho heu sentit a dir, de per si és un sector doncs, poc valorat socialment, poc reconegut econòmicament, no? i això implica doncs, sous baixets, eh, dificultat per trobar professionals ben formats i que vulguin treballar i desenvolupar la seva feina i, i bueno si van començar van fer el canvi al 2009 doncs només d'obrir el centre l'any d'obrir-lo va començar la crisi del 2010 sense anar més lluny no? amb tot el que això va suposar retallades de pressupostos de sous també i bueno també cal dir, per què no, que en, en aquests darrers anys, 5, 6, 7 anys, doncs es movem eh, amb un... Amb un escenari polític incert i tot això doncs, bueno, influeix molt en el nostre dia, ja que necessitem, com a tot arreu, eh, una estabilitat de recursos materials, de recursos humans que siguin suficients, que siguin adients perquè repercuteixi eh, en positiu en els nostres usuaris, que és el que volem en fi al cap. Posant una mica la mirada en la celebració d'aquests 10 anys, quines activitats, tallers, sortides teniu preparades? Tant sí, per la gent. Sí, a veure, la la celebració dels 10 anys <clears throat> En principi, el dia 28 de novembre va ser el dia que fa 10 anys van canviar de casa, que van passar del carrer hospital en el nou centre. Però les activitats s'estenen durant tot l'any, no només van ser el dia 28 de novembre, sinó que el que hem volgut és fer un programa una mica de diferents activitats durant el 2020. El dia 28 el que s'hi sí van fer fer doncs, va ser diferents activitats, actuacions de grups musicals, tant al matí com a la tarda, adreçat als avis. Allà a l'espai, no? Exacte. I després eh, van, fer, van tenir un menú, eh, un menú especial de, de, com si fos un dia festiu eh, i després hi havia un fotocol a, a l'entrada, a la recepció de la, del centre i un muntatge fotogràfic també amb fotografies de, dels deu anys de, de vida de, del centre que feia un audiovisual que a la gent li va agradar força. Com et deia, això s'estén a, a més activitats. Ara deixarem passar el Nadal, perquè per Nadal ja tenim moltes activitats de Nadal, però després al gener eh, volem fer una exposició fotogràfica eh, amb el que es diu els valors dels nostres professionals. Després, a cara al març, eh, volem també donar-li una mica de color a un porxo que tenim, que és una mica gris, i volem, donar, volem fer una mica de pintar i donar-li eh, una mica de vida, i això entraria com a, com a activitat, també. Eh, el mes d'abril tenim una altra activitat oberta al municipi, que, és, que convidarem a un berenar saludable als nens del carrilet, el Carrilet és una escola amb la que ja hem fet alguna hi ha molt alguna de sí hi ha una mica de vincle perquè bueno, doncs tenen molt instaurat instauratlo que són les activitats intergeneracionals i ja hem, ja hem fet alguna activitat conjunta i ha sigut molt positiva per tots dos col·lectius i i volíem, volíem fer una activitat d'aquest tipus. A més a més al maig eh, ja passem a fer una jornada una mica científica de, dedicada més als professionals i al juny, que també farà bon temps ja, doncs potser doncs, segurament eh, si, no, si no canvia la cosa doncs farem una excursió amb els residents i amb els usuaris de centre de dia doncs no sé, hi eh, hem proposat anar a l'afegera en Jordà ja veurem una mica aquest seria el, el programa, fins l'estiu de, de les activitats per celebrar el desè aniversari. Sona molt bé. De cares al futur, hem sentit a parlar de, del lema de seguirem fent camí. Com mancareu aquest futur? Quines aspiracions teniu? Bé, bueno, no sé, després de tots els problemes que ens hem trobat, la veritat és que... Amb, amb, doncs, si hem arribat aquí ha sigut gràcies a l'esforç de, de molts professionals i, i el que volem doncs, eh, i el que tenim és, és això, eh, ganes de seguir fer coses i de seguir atenent al col·lectiu que tenem, a la gent gran, eh, i per això una mica venia d'aquí el, el lema, no? de seguim fent camí. La fundació no va néixer quan vam canviar de lloc, de casa, sinó que ja existia o sigui, ja teníem un camí fet i seguirà tenint un camí més endavant perquè això és el que volem que tingui una projecció de futur i amb ganes de, de seguir fent coses uh, De cares a aquest camí uh, considereu que en algun moment caldrà ampliar l'espai o s'està parlant d'això ja? No, en algun moment? No, ara de no? moment no de moment la, la situació uh, social i política doncs no, ja veurem no se sap mai, eh? És imprevisible. Bueno, si volguéssiu afegir alguna cosa més, que considereu important que no hagi preguntat, qualsevol cosa, algun detall... No, no, moltes gràcies per convidar-nos. Moltes gràcies, gràcies a vosaltres per venir. Sí, gràcies. Bon gràcies, bon gràcies adeu, bon dia. Moltes gràcies, Irene, moltes gràcies també a en Francesc i a la Patrícia per visitar-nos avui i explicar-nos una miqueta més al voltant d'aquest desè aniversari, també doncs cap a quin és el futur, cap on ha de caminar aquesta fundació per a la Frugell Gran i també doncs, l'edifici que, que s'ocupa actualment, que recordem va néixer amb tres plantes, ara fa 10 anys, amb 9812 metres quadrats construïts i d'els 1000 més de zona de jardí, disposa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 especialment habilitats per a la gent gran promoguts pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. I arribem a la part final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i farem parlant d'esports i és que aquesta vespre, aquesta nit, tenim una cita al pavelló de patinatge de Palafrugell perquè el Club Hockey Palafrugell rep a l'Igualada en el partit corresponent a l'últim partit de, de la primera volta d'aquesta Hockey Lliga. I per saber amb quins ànims ha arribat l'equip, crec que Rafel has pogut conversar amb l'entrenador Xavier Garcia Balda, oi? Efectivament, en Rubén, parlem d'ho aquí sobre patins amb els propers instants i no volem poder-ho fer els esports en punt però avui dimarts a les 9 del vespre hi ha un partit importantíssim en el pavelló d'esports de casa nostra en el qual es reclama la presència de quanta més gent millor és un equip a la Frugill, el corredor de motor s'enfronta a l'Igualada en Xavi Garcia ens farà 5 cèntims d'aquest encontre i de com esperen trobar-se al pavelló convertit en un forn Xavier García, bon dia doncs a punt per la gran cita d'aquesta nit sí, la veritat és que en tenim ganes, en tenim ganes. és l'última jornada de la primera volta és un partit en què els objectius d'uns i dels altres són diferents l'Igualada ve aquí a intentar ser cap de sèrie per la Copa del Rei i ve de perdre 3-4 partits seguits Llavors nosaltres venim de perdre també uns, uns quants més, perquè el calendari ens ho, ens ho, ens ho va marcar així doncs, amb el turmalet i el que vam acabar perdent, que no havíem d'haver perdut, però també ens intentem jugar doncs acabar la primera volta doncs en zona fora de 100, que diguéssim, fora del playout i per tant amb bones sensacions i esperar que dissabte que tenim el, el Vic aquí, aquest és de aquest és sí o sí guanyar-lo, per d'una manera, i el d'avui és a veure si podem intentar rescar alguna cosa i amb ganes, i per això una mica la... La, les ganes de que el Povelló estigui preu, perquè això ens ajuda molt a, a poder tirar davant els tres punts. L'Igualada és un dels grans de l'hoquei espanyol, no? O català, en aquest cas? Sí, l'Igolada és un equip ja mític a l'hoquei lliga, no? Igualada, Vic, eh, Noia, són equips que no, no, no han sigut Barça, Reus i Liceos, però sí que han estat allà sempre i de molts anys, no? I per tant, sí, home, i tant, són, són un equip, un club soledat important. Segurament el tens ben estudiat què és el que se'ls ha de fer avui perquè no ens facin patir? Home, la veritat sí que ens l'hem estudiat bastant, el que passa és que llavors faltarà que, que ho sapiguem fer i que, i que ens ho deixin fer, no? que diem a vegades però bueno, la veritat és que és un equip que va molt a l'atac, eh, el seu entrenador és en Cesc Linares i ha fet un canvi respecte del que anàvem fent fins ara amb, amb en Ferran i en, i en Cesc és un entrenador doncs, de de, de jugar, no? d'anar a l'atac una mica com que ens nosaltres també no? contraatacs, tirar endavant i, i aprofitar ocasions i que hi hagi gols no? perquè també una mica el, el, el públic disfruta una mica del hockey no, i no hi ha tancats a darrere esperant la pilota ja ho veurem, ja ho veurem al final és que per molt que ens agradi un tipus de hockey quan vas a necessitat de punts a vegades has de fer coses que, ens, doncs, bueno, doncs que, que potser no t'agradaríem fer a nivell d'entrenador de, perquè dius, home, no, no ets espectacle però les necessitats són les altres no? i els objectius et marca la prioritat. Com està la plantilla de, del teu equip eh, ara amb aquests més dies de descans que heu tingut també, eh, de cares d'aquest en contra i també del d'aquest de, dissabte? Doncs pues et diria que, que sota mínims estem, sota mínims. La veritat és que estem bastant tocats a nivell mèdic. Eh, en Lino ja el tenim totalment recuperat i, a més a més, amb bones sensacions, però tenim en Paul que estarà baixa, en Paul Vives eh, estem pendents de Diagnòstic final, però de moment pinta llarg, eh, té una munyeca malament i per tant aquí ens hem d'esperar de, a veure quina, quina, quin diagnòstic li acaben posant i quin tractament, eh, però de moment no contem amb ell, eh, va per llarg. I després tenim en Xevi, que bueno, estem esperant a veure aquestes últimes hores de veure com es troba, perquè doncs ahir no va poder entrenar en febre. Bueno, doncs estem una mica així que sota-sota-sota mínims, no? Però bé, bueno, amb els que serem ho hem de tirar endavant i per això una mica també l'ajuda del públic a veure si, si ens donen un cot de mà i, i entre tots ho podem, ho podem solucionar, perquè no hi ha més. Doncs esperem que així sigui a les 9 del vespre, us esperem a tots al pavelló de, de patinatge per viure aquest corredo de motor contra l'Igolada de partida a Sant De Lóquei Lliga, en Xavi Garcia estarà allà i de ben segur que farà tot el necessari perquè la victòria eh, o un bon resultat es quedi a casa. Que vagi molt bé, Xavi! castellú si Doncs un partit el del Club Hoquei okay Palafrugell contra el Rigat que podreu seguir a través de de la sintonia de Ràdio Palafrugell des del 107.8 de l FM i també a través de radiopalafrugell.cat, com tots els partits que l'equip de Xavier Garcia Valda juga com a local a partir de les 9 en la retransmissió amb Jordi Vadosa i Francesc Solés i amb Ferran Castelló al control tècnic. I amb aquest darrer punt esportiu hem tancat l'informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell conversant amb Xavier Garciavalda, el qual donc ligem tota la sort del món també al club hoquei Palafrugell perquè puguin doncs tornar a sumar després de sis partits consecutius perdents i ja si fos una victòria donc seria la segona casa de, de fet recordem que l'equip de Xavier Garciavalde només va poder guanyar el primer partit eh, contra el Lloret i d'aleshores ençà doncs dos empats i la